Розділ 43. Вона проїхала по дорозі ще близько 20 ярдів, після чого зробила розворот від одного боку тротуару до іншого і повільно поїхала назад, плавно зупинившись на узбіччі всього лишень, трохи не доїжджаючи до тієї лінії, звідки їх можна було б бачити спрочиненої половинки воріт. Це все одно залишало ричарові 60 футів до його мішені 20 до воріт і ще 40 через подвір'я. Правий поворот. Він відчинив двері зі свого боку і вийшов з авто. Пістолет із глушником приховати було неможливо, тому він просто притиснув його до себе вздовж тіла. Зброя була довгою та загрозливою на вигляд і займала всю довжину від середини стегна до середини литок. Достоту недвозначно виглядало. Але її звукові переваги точно були цього варті, сподівався Ричар. Думаючи про те, що вони зараз знаходилися недалеко від центру шостого завеличеної міста Америки, та ще й у робочий час. Зробивши шість кроків по тротуару, Ричард повернув у двір. Заворіть ми, охорони не було. Лише сміттєві баки прямо по курсу. Тоді сад, тоді Товстон. Досі розмовляє. Не дивиться в його бік. Ще ні. Латиноамериканський хлопець досі стояв нерухомо, і з високо зведеною головою, погляд на тому самому рівні, він продовжував мужньо терпіти нотації товстуна. Ричір продовжував іти далі, жвавою, проте не надто квапливою ходою, пістолет досі був опущеним, його підбори голосно тупотіли по бетонному покритю настільки голосно, що просто не вірилося, що товстун досі не звернув на нього уваги проте саме так і було. Він досі говорив, тепер Ричард міг розчути, про що саме голос у нього був такий же, як і тоді, коли Ричард говорив із ним по телефону, сварливий, принизливий і образливий, а його голова знову затрусилася на широкій шиї. І раптом він його помітив. Він повернув свою голову, яка рухалася повністю незалежно від його тіла, і мимохіть розтулив рот. Тієї миті Річер, уже підійшов до імпровізованого частоколу, який був один фут за вишки, підійшов до блискучої трави, звів зброю і зробив ще один крок уперед. У небилицях, які зазвичай розповідають, сидячи навколо вогнища, перед убивством завжди відбувалася ще коротка та лаконічна розмова. Тому що поганцю потрібно було розповісти, чому він повинен померти, наче згадка про постраждалу сторону. Представлену Емілі Лейр, а ще Пітером і Лідією Маккенами, а ще онуками охоронця з вартівні, може їх усіх втішити та підбадьорити. А ще тому, що поганцю потрібно було дати шанс або визнати свою провину і покаятися, або і далі її заперечувати, у будь-якому разі історія носила класичний характер, залежно від наступної відповіді героя. Але казки казками, а реальність реальністю. Ричард не сказав нічого і одразу вистрелив то встунув голову, двічі, завдаючи йому подвійного удару, пах, пах, після чого він поглянув на двері, що вели до кухні. Вони були зачиненими. Глушник чудово спрацював на відкритому просторі. Ричард обернувся та переступив назад через частокіл. Латиноамериканець сказав. «Грасієс, Амбрей». 20. Ричар усміхнувся. Для цього хлопця його вчинок був наче манною із неба. Він, мабуть, про це тільки і молився щохвилини. У буквальному сенсі. Це були його точні слова. Господи, прийшли, будь ласка, когось, хто б вистрелив цьому типу в голову просто зараз. Диво. В неділю він навіть піде до церкви на масу. Ричар попрямував геть із подвір'я, рухаючись тим самим маршрутом і з такою самою швидкістю, стрімкою, проте неспішною ходою. По дорозі він витер пістолет об свою сорочку та викинув його в перший на шляху сміттєвий бак. Тоді попрямував далі і вийшов через ворота. Щойно Ченк його побачила, вона обережно поїхала в його напрямку. Він сів усередину, і вони вирушили геть. Веству добрав вишукане місце біля Скотсдейла. Рух на дорозі був дуже повільним через годину пік, тож коли вони приїхали, уже почало сутеніти. Вони знайшли журналіста в барі, вигляд у нього був практично таким, як і минулого разу, волосся було скуйовджене, борода заплутана, на ньому був той самий тонкий одяг із багатьма застіпками а ще біля його ніг лежала велетинського розміру сумка. Він читав книжку про марихуану. Можливо, це буде його наступною темою після пшениці. Ченк умостилася поруч, щоб коротко розповісти йому про все, що відбулося до цього моменту, а Ричард знову пішов змивати сліди убивства зі своїх рук. Коли він повернувся, Вествуд його зустрів запитанням. «Думаєте?» У журналістів є етика. Ричар відповів. Я певен, що буває по-різному. Вам краще сподіватися, що в мене її немає. Бо судячи зі слів Місьченк, ви сьогодні скоїли чотири вбивства. Одне з них я скоїв двічі, відповів Ричар. Це не смішно. Можете їхати назад додому, щойно вам це заманеться. Це стосується прав на вашу книжку, а не на мою. Хтось інший може захотіти отримати цю історію. А є вже історія. Є лише три частини, щодо яких я не певен абсолютно. Які саме частини? Початок, середина і кінець. Вествуд довго мовчав. Тоді сказав. Я чув прізвище Мерченко раніше. Саме тоді я працював над своєю статтею про глибинну мережу. Він нібито пропонував цілий спектр послуг. Він гарантував секретність вашому вебсайтові і обіцяв залагодити всі проблеми, які могли виникнути. Це мені нагадувало своєрідну передплату. Українці чудово зналися на інтернеті. Я нічого не написав про нього в статті, бо не мав жодних доказів. З юридичної точки зору я не мав на це ніякого права. Скільки клієнтів було в Мерченка? Казали, що тільки 10 чи десь у тій кількості. Більше нагадує Бутік. Цей тип не мав нічого спільного із Бутіком. Він не зрозумів би, що таке Бутік, навіть якби той підбіг до нього і вдарив його по гомільці. Він володів стрип-клубом. Який більший за стадіон команди Доджерс? Рожевого кольору і кульками. Він любив перебір. Він любив помпезність. Я чув лише про десятьох. Такі помпезності мусили передувати суттєві доходи. Ці десятеро клієнтів, мабуть, заробляли цілу купу грошей. Можливо, сказав Вествуд. Глибинна мережа могла у п'ять сотень разів перевищувати розміри поверхневої. Гадаю, лише невелика частина її обсягу приносить прибуток, але, мабуть, лише невеликій частині це потрібно в такому великому Всесвіті. Я маю на увазі, щоб заробити якісь статки в цілому. Ченк запитала. То уряд створив пошукову систему, яка може бачити глибинну мережу? Вествуд відповів. Ні. Ось чому і телефонував Маккен. Тоді він намагався поставити мені неправильне запитання. Чи правильне запитання, але неправильним способом. Я відключаюся, якщо співрозмовник запитує мене про уряд. Це наче тест із лакмусовим папірцем на присутність здорового глузду. Що я маю на увазі? Хто? На вашу думку, створює пошукові системи. Розробник програмного забезпечення – ось хто. Комп'ютерні програмісти. Для втілення складного проєкту знадобляться найкращі програмісти, а найкращі програмісти у наш час, як знамениті рокери. У них є агенти та менеджери. Вони отримують за роботу шалені гроші. Уряд не може собі дозволити мати з ними справу. Альтернативою є новачки в цьому ділі. Вони наче ті самі рок-зірки, проте в їхньому голодному минулому. Але уряд і їх не наймає. Це не вписується в жодні їхні плани. Ці юнаки є досить дивакуватими. Яке ж питання було б тоді правильним, та ще й поставленим правильним способом? Йому потрібно було шукати в Силіконовій долині, а не в уряді. А в Силіконовій долині комусь удалося створити пошукову систему, яка може бачити глибинну мережу. Вествуд відповів. Ні. А от Маккен побачив якийсь натяк на це у вашій статті. Я запитав його, що могло б стимулювати до її створення якусь із великих компаній, скажімо, Google що не так легко одразу зрозуміти. Така система могла б покращити контроль за виконанням законів, проте грошей вона б їм не принесла. За визначенням. Якби користувачі глибинної мережі захотіли б її розрекламувати та просунути, вони б просто вийшли в поверхневу мережу і одразу ж отримали б бажани. Але суть саме і полягає в тому, що вони категорично цього не хочуть. Вони категорично заперечують те, що є користувачами цієї мережі. І вони завжди це робитимуть. Краща пошукова система лише зробить їхні переконання сильнішими. Ось і все. Це призведе лише до боротьби двох систем, яка ніколи не принесе прибутку. Кому б спало на думку таке робити? Маккен телефонував вам 19 разів. Натяк мав бути досить конкретним. Я сказав, що це міг зробити хтось інший. А він міг вирішити, що я мав на увазі уряд. Але це не так. Великі компанії, такі, як Google, не завжди були такими. Колись і їхні працівники були дітьми, що весело проводили час у гаражі. Чи в кімнаті гуртожитку. Деякими з них судилося були мільярдерами від самого початку, а деяким ні. Деякими з них просто пощастило зайнятися вирішенням цікавої проблеми, яка через певний час принесла їм мільярди доларів. Це залежить від самої особистості. Від уміння вирішувати, а не від самої проблеми. Це лише потяг до чогось. Хто знає, коли вона себе проявить? Ви хочете сказати, що якийсь підліток із гуртожитку міг створити пошукову систему, яка здатна знайти глибинну мережу? Не зовсім так, заперечив Вествуд. Немає ніякого підлітка, гуртожитку чи факту створення. Як я вже сказав вам, це просто нав'язливий потяг до чогось. Вони самі не в змозі цього пояснити. Але рано чи пізно на їхньому шляху постає проблема, і вони повинні її вирішити. Вони не поступляться їй. Проте в дев'яти випадках із десяти виконана ними робота не отримує жодного комерційного застосування, тож вони шукають собі іншу стабільну роботу, а це стає їхнім хобі. Але вони повертаються до цього заняття час від часу. Вони знову роблять спроби створити щось нове. Звісно, вони не доведуть нічого до кінця, а все через брак часу та грошей. Проте це і не є проблемою для хобі. Власне, у цьому і полягає суть хобі. Ченк запитала. А хто ж це тоді? Він налаштовує системи в Палуальто 21. Уже досить досвідчений. Йому 29. Зараз успішно займається роздрібними платіжними системами. Але в аспірантурі хтось сказав йому, що він не може отримати доступ до глибинної мережі, і це було останнє, що він почув від цієї людини. Для нього ці слова стали викликом, наче червона ганчірка для бика. Наче спалах іскри, що провокував на роботу мізками. Він знав, що грошової вигоди тут годі й шукати. Завжди лише хобі. Він визнає, що це просто зачепило його его. Деяким дивакам це подобається. Вони просто хочуть бути кращими за інших диваків. Як далеко він зайшов? На це неможливо відповісти. Звідки йому це знати? Він може бачити якусь частину цієї мережі так само чітко, як білий день. Проте, хто знає. Чи це все, чи лише її крихітна частина? Я не розумію, чому ви не розповіли про це більше у своїй статті. Це ж досить велика частина історії, чи не так? Прогресу було досягнуто. Той тип мені не дозволив це зробити. Він боявся помсти від користувачів глибинної мережі. Деякі з цих сайтів справді хочуть залишатися в таємниці. Саме цей хлопець і розповів мені про Мерченко. Любительський проект перетворює його на легку здобич Він не команда. Він лише сам. І він правильно робив, що боявся, згідно з вашими словами. Я на той час не був у цьому всьому певен. Могло закінчитися дуже драматично. Вони ж існують у своєму власному світі. Ричард сказав: Нам потрібно зустрітися із цим хлопцем. Це буде непросто. На даний момент усе, чим ми володіємо, це чутки з інших вуст. Але здається, ми всі одностайні в тому, що Майкл Маккен користувався глибинною мережею і що Майкл Маккен зійшов з потяга в містечку під назвою Материн спочинок. Нам потрібно дізнатися, чи одне призвело до іншого. Він зійшов з потяга через інтернет, чи він збирався зійти з нього в будь-якому разі? Ви думаєте, що материн-спочинок заманює людей через глибинну мережу? Ми бачили, як туди потягом приїхало двоє людей. Вони провели ніч у мотелі, а наступного ранку їх відвезли звідти на Білому Кадилаку. Ченк сказала, там немає навіть мобільного зв'язку. Там точно не може бути потужного джерела інтернету. Вествуд на хвилину замовк, а тоді сказав. Нам слід піти в більш приватне місце. За 20 миль на південь від материного спочинку чоловік у випрасуваних джинсах та з висушеним феном волоссям ходив туди-сюди по кімнаті. Він чекав на телефонний дзвінок. Намагався не випереджати подій. Останнього разу коли він подзвонив раніше призначеного часу, його змусили відчути себе нікчим ним. Дозвольте нам робити те, на чому ми знаємося, гаразд. Не те, щоб вони дотримувалися своїх слів. Досі вони цього не робили. Він не міг більше чекати. Він узяв слухавку. Набрав номер. Не отримав відповіді. Вествуд зробив бронювання в готелі завчасно, тож він замовив Ченк і Ричарові окремі номери. Коли він зрозумів свою помилку, то не почувався ані стурбованим, ані спантеличеним через зайві витрати. Він лише обрав номер, де був кращий сигнал Wi-Fi, та визначив його їхнім офісом. Він витяг зі своєї сумки свій металевий комп'ютер та вмостив його на стіл. Ричард та Ченк сіли на ліжко. Вествуд звернувся до них. Ви вже згадували про материн спочинок раніше. На самому початку. І ви мали рацію. Камітливий науковий редактор одразу спробував би розкопати глибше. Тож я це і зробив. Це станція завантаження зерна та торгова точка. І є ще певні дані про технічні характеристики цього місця. Проте хороший репортер завжди збирає інформацію хоча б із двох джерел. Тож я перевірив сервіс «Супутник Google» і, звісно, одразу натрапив на знімки цього місця, зроблені із «Супутника». Воно було саме там, де й мало би бути. І вигляд воно має саме такий який повинна мати станція завантаження зерна та торгова точка. Але вона знаходиться хто знаде. Це наче в районі Лос-Анджелеса є лише одне перехрестя, а решта території пустує. Просто неймовірно. Тож я вирішив трохи побавитися. Я зменшив масштаб для того, щоб зрозуміти, наскільки далеко це місце від цивілізації, лише задля розваги. І за 20 миль на південь від містечка я виявив його сусіда. Ще більш ізольованого. Тож цілком природно, що я знову збільшив масштаб, щоб роздивитися його ближче. Він повернув свій комп'ютер до ліжка і тоді сказав. І ось що я побачив. А побачив він яскраве сонячне світло, хоча навколо, звісно, було темно. Зображення із супутника не передавалися в режимі прямої трансляції. І вони не обов'язково були зроблені недавно. Речі можуть змінюватися. Або ні. Ричард припустив, що речі, які зараз були зображені на екрані, не змінювалися роками. Він побачив там ферму, оточену морем пшениці. Ферма складалася із житлового будинку та декількох підсобних приміщень. Наскільки це можна було оцінити із сильно затемненого зображення, зробленого згори, усе виглядало міцним та надійним. Це місце було більш-менш самодостатнім. Видно було курей, свиней та навіть овочеві грядки. Ще там було щось на зразок генератора для забезпечення електропостачання. Сам будинок мав досить солідний вигляд. З одного боку біля нього було місце для стоянки чотирьох автомобілів, а з іншого на ньому було закріплено чотири супутникові тарілки. А ще там було щось схоже на криницю. І на телефонну лінію. Вествуд сказав. Пізніше я згадав про ці супутникові тарілки. Для чого вони? Річард відповів. Для телебачення. Так і є, дві з них для телебачення. Проте інші дві повернуті в іншому напрямку. Іноземне телебачення. Або для супутникового телебачення. Будь-якої частоти, яку вони можуть собі дозволити. Дуже швидкої, наприклад. Подвоєної, для більшої безпеки. З їхнім власним електропостачанням. Ось де розташоване велике джерело інтернету. Ми можемо зробити такий висновок за розташуванням тарілок. Нам знадобиться інформація про те, коли Google зробив це фото. Щоб вирахувати кут падіння тіней. Тоді нам потрібно буде копати далі. Нам потрібна пошукова система. Якщо вони працюють звідти, ми маємо дізнатися, про що вони пишуть. Все, що я можу зробити, це попросити. Скажіть йому, що Мерченко мертвий? Скажіть йому, що ви його прибрали, зробивши послугу всім розробникам програмного забезпечення? Скажіть йому, що тепер він ваш боржник? Вествуд нічого на це не відповів. Ричар повернувся до зображення на екрані. Він запитав, То де саме ви кажете? розташоване це місце. Вествуд відповів. За 20 миль на південь від материного спочинку. А тоді він нахилився через ричара і почав гортати, натискати на кнопки, зменшуючи тим самим зображення ферми і збільшуючи розмір пшеничного поля на зображенні. Без сумніву, він збирався і далі це робити, Доки в кадрі не з'явиться сам материн спочинок, щоб показати співвідношення відстані між ними. Але ще до того, як це сталося, зображення розсікла абсолютно пряма лінія в нижньому куті. Ричард запитав. Що це? Вествуд відповів йому. Залізничні колії. Покажіть мені. Тож Вествуд знову став перед монітором та правильно налаштував зображення. Ферма та залізничні колії відцентровані та показані у своїх реальних пропорціях. На відстані близько три четверті милі одне від одного. Середня відстань у сприйнятті більшості людей. Ричард сказав, «Я пам'ятаю цю ферму. Ще відтоді, як я туди їздив?» Це було першим населеним пунктом за декілька годин їзди. За 20 миль до того, як я нарешті дістався до материного спочинку. Там ще їхала якась машина з увімкненими фарами. Трактор, мабуть. О півночі. Це нормально. Поняття не маю. Ченк сказала. Ми підрахували? Що кадилак їздив кудись на відстань у 20 миль? Пам'ятаєш? 20 миль в один бік і ще двадцять у зворотний. Тепер ми знаємо, куди він їздив? Більше і нікуди їхати на 20 миль від материного спочинку. То це саме туди поїхали ті люди з потяга чоловік і жінка разом із їхнім багажем. Але що далі? Ніхто не відповів. Вествуд запитав. Фермери користуються глибинною мережею. Деякі можуть користуватися, відповів Ричард. Нам потрібна пошукова система. Цей хлопець дорого оцінює свій час. Ніхто не любить працювати задарма. Це я вже засвоїв. Він сюди не приїде. Нам доведеться їхати в Сан-Франциско. Як у одна 1967. Що? Річар відповів. Нічого. Десять хвилин тому він уже був на одинці з Ченк у їхньому номері зі слабшим сигналом Wi-Fi.